שיעור מספר 4 בחנות לחם, סוכר, קפה וקקאו, בבקשה. הנה הלחם, הנה הקפה, הנה הקקאו והנה הסוכר. תודה רבה, להתראות. הבירה מהסופרמרקט השוקולד מהקיוסק. הקלמנטינות מהחנות. הבננות מהבית. מאין הבירה, השוקולד והקלמנטינות? הבירה מגרמניה. השוקולד משוויץ. הקלמנטינות מישראל. הבננות מדרום אמריקה.